السلام عليكم ورحمه <وعبد> الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد احياكم نبي الله سبحانه وتعالى na kumtakia salam wa salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja nak kutakia rahimah sahabat wake. Na endelea na risalah yetu ya alama tsbii rahimahullah taala ad-da'wah ila Allah wa khalalat. leo katika usiku huu wa mwezi nano mwezi wa safar mwaka 1001 na 2 mwaka 1447 iria mendelezo katika al amru salih bayan al amru alladhi yad'u tuliko tulikoishia katika darasa yetu, na bado tunaendelea na hilo hicho katika kipindi kilichopita ukiwa tukizungumzia waada na mambo ambayo unalingania Uislamu au atakiwa ayalinganie Dangu lingania ambaye analingania watu katika dini ya Allah Subhanahu wa taala fa dinu Allah yad'u ila al wa ila siyaasa. Aswaliha dini ya diniu Ni dini ambayo inalingania moja inalingania mambo mbalimbali ya kijamii zile ambazo nzuri na hekima au mambo ambayo ni mazuri ambayo katika hayo yanakusanya wala huwa. ambayo yanaunganisha wala hayawiki bani Baadīni al-Islām inaligania katika sīa au na katika kutengeneza moyo kubwa katika hilo wa ikhtirām al-ukhuwa na dini ya Islām inagania juu ya kuheshimu kondugu wa Kiislamu وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَالنَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِعِبَادِهِ بَالِي يني باين نلنجيه يو سيانا يا جماعه ketika wema na kudasiana kwa ajili ya Allah na kwa jwa yake Allah subhanahu wa hivo hivo didhi ingania kutekeleza amana wal hukm bi sharia na hukumu kwa sheria za allah subhanahu wa ta'ala يأمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهليها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الله سبحانه وتعالى أنا آمرشني لتكelezا أمانة أنا آمرشني الله سبحانه وتعالى لتكelezا na vile kuhukumu baina ya watu nam napohukumu baina nnas kati ya watu antahkumu biladl hukumu kwa dini haya tulisoma katika kitinjio kilichopita tukao tumekomea fauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ilea na jambo hili al-amru thalith apo tunalo nasema min mahaf al-islam bil-iqtisad kauri ya usangu au miongoni mwa mazuri ya uislamu uislamu katika jamii ndio niliangalia haujaacha uislamu umelingania jambo na uchumi vile kwa sababu ni wasila katika mtu weza kuishi na kapata fursa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ho dini inaangalia haya yote. Wa siasa wa kama annahu siyasatu wa ibadat wa jihad fahuwa yad'u ila al ash-shar'i al-mutawassit laysa rasmalia ghasima baliman la yubalil muramat anasema vinayo vile vile hii ya uislamu katika mazuri yake na huo utumne kusudia na mambo ambayo naligadia siasa siasa na uchumi. So siasa ni kusudiwa kwamba ni ule mfumo wa utawala, kusimam, namna fundisha na kuweka mipango. Nani simame nani akae hapa, nani, nani angalie jambo fulani, siasa. Kwa hiyo sisi siasa, hatuzungumzie demokrasia, demokrasia. Wazungumza siasa kwa upande wa upangilio uongozi na mwingineyo na namna ya kuendesha mambo na vile vile uchumi endeshaji uchumi bali kama ndivo siasa katika ibada katika jihadi unalingania unalingania katika uchumi wa sheria kama watu wanakaa na so uchumi katika mambo ya kiulimwengu basi katika uchumi kisheria vivili usamulia al-mutawassit kwani katuma ibara al-mutawassit maana sio ule uchumi ambao mtu akaangaika na uchumi akaacha dini yake au mtu akashurika hadi peke yake akasahau utumi wake ataishi vipi ndio maana bakuta kuna walivyomwambia e, milango ya biashara mingineyo kwa haya ambayo Unaeleza kuzungumza uslam Laisa rasmalia hashim walima si uchumi rasimali ambazo ndani yake kuna dhulma neno hashim min ghasab au ni dhulma au ghasib sio ule kuchukua rasimali za watu hashim kwa maana ya ule uchovu ni sio ule uchumi ambao ndani yake kuna kudhulumi na kunyang'anya awunuddhali manghash limana moja mtu atua au ananya mali zawadi anazimdhikisha bila kujali Uislamu hauko hichi anasema la yuban bil yani hiyo ni hali ambayo mtu hajali haram ili madamu ma kwamba tunachopatikana yeye anachukua amdhulumu mtu amnyanganye riba eh, au duniye uongo uislamu haukumpa maana laysa rasmalia ghasima zaliman la yabaludil muharramat wa yajma wa yajma al-mal bi kulli wasila wa bi kulli tariqin wa ma ana mtu ankusanya mali kwa kila njia kwa kila kinachowezekanika kukusanya kwa kila njia wa laisa iqtisadan shuyuiya al-ilhadiya si uchumi wa shuyuiya ilhadiya shuyuiya ni nani shuyuiya Hawa wanaitwa Shuuia ni wale wa komunism. Komunism ni wale ambao wanilia ujamaa. Oja kuangalia mifano yao. Hawa kwa maana hairuhusi mtu kubidi mali. Mali ni ya watu wote. Na hili lilikuwepo muda mrefu. Hata katika nchi zetu kulikuepo na siasa hizo za ujamaa kulikuwa mtu haruhusiwi kufungua duka au kupindikiza hawa tu wazee wanajua hindo kulikuwa na maduka ya ujamaa kwa hiyo atakayefungua duka hasa peke yake na biashara yake lake kwamba ni mpanya uliza wazee watambulia juu kama kuna watu mali zao ziliporwa kwa sababu ya nini kwamba mtu haruhusiwi binafsi kumiliki mali au kufungua bradi fulani huu ndio abonii komunizimu ndikuepo shuyuia kulikuwa na maduka ya zamani ya, ya ujamaa naita maduka ya nini na kijiji kwaona kila kijiji naduka hilo moja au mawili kwa uta fulani watu wote watanunua pale Uo kifungua ukifungua kwako binafsi nyumbani kwako mtaani kwako kama hivi unavyoona sasa hivi wewe ni beyani na mali hizo zilichukuliwa katika nchi kama zetu lakini si jambo ambalo labda nilizuka katika nchi jambo ambayo nilitatengenezwa katika zama hizo za ukoloni kwa hiyo haruhusi mtu kukusanya mali shuyuia ilhad ambao wanapinga wao hawajali na hawa ilhadi huwa madhhab mayankiruna ilhadi hawa shuyuia kwamba ni kikundi ya watu ambao Wanakataa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala ويتضمن رفض الادله na wanakataa au inafungamana na kule kukataa dalili al ala wujudillah apa wao wanafikiri kwamba kule kuwepo kwa Allah ni jambo ambalo haliwezekaniki hawa ndiyo komunizmi Madhibu hii ya haa mabana si kwa maana hii ili kuwepo toka zamani na ukiangalia aliyekuja kuanzisha jambo hili la shuruia alilihadia ni bwana mmoja myahudi huyu myahudi au makusudio unazunguza bi huna ashyuia alhaditha lakisi tazunguza yale ambayo yamekuja lakini asili ya hawa ni ni fikiria ni haraka ambazo watamweka kwa fikira zimetengenezwa fikira za kupinga uhalisia wa kuwepo Allah subhanahu wa ta'ala kama haya na iko zaidi katika uchumi sio katika dini kwa maana hapa tukasema kwamba uchumi katika Uislamu hauko katika fikira hizi ha, hizi haraka hizi zipo zaidi katika uchumi na hizi zimeanzishwa na Wayahudi Ambayo akaitwa Karun Marix Ndiyo mwanzishi wa hili pote au hizi harakati ambazo zikuyepo ambapo tunasimama juu ya upingaji na kuban mani mali harusi mtu kama vile peke yake kumiliki mali wa nasi kulluhum fit intaji ala hadd sawa kwamba watu wote tukoshirikiane katika eh kikomo hali ya sawasawa sawa ushirika biyama vile ushirika fa ushirika vitu ambavyo nilikwepo kipindi hicho zimeasisiwa anasema harakati hizi si harakati ambazo ni za juzi za zamani sana mikakati ya watu mianza muda mrefu wanataja mwarefunu wanasema kwamba miaka 487 miladia dhahara si biladi faris alidhiri katika miji ya faris rajulun Mtu ambaye jina lake anaitwa Ismu man Mardae. Eh, marda huyu mwasisi wa fikra hizi kipindi hicho leo tamwe ya 2000. zamani hata hizi zilikuepo. wadaa ila asyuaiya na yeye alingania katika jambo hili. Kaendelea kuzunguza kwenye ka hiyo washtiraq na na kushirikiana watu fil wa wanisa katika mali na wanawake huyo mke wako ni mke wa watu wote hakuna kubiki mke wangu ni wa peke yake hizi harakati hizi ambazo zilianzishwa na huyu nani nemtaja huyu mwasisi, kipindi hicho miaka hiyo ambayo tumetaja kadhi katika niji ya farisi kwa jamaa huyu wanaidwa Mazda akiwa kelingania kwa maana watu waishi kwa pamoja na waishi kwa kushirikiana Ziliisha, baadae baadaye sikasisiwa tena harakati hizo na Uingereza moja kushirikiana na Wayahudi mwaka 1840 na nane ne Akazi ya sisi harakati hizi hazikwenda zikaisha bali zilikuja kuuilisha sana Wayahudi ambao ndio huyu sasa Karl Marx ambaye nyahidata baada ya hili jambo kusahulika akaja kanuisha tena mwaka saba hizi sasa ambazo zimefika paka kwetu huku zikafika kwa maduka ya ujamaa. Ujamaa na kujitegemea baada ya, paka baada ya uhuru. Ni ya ujamaa tutushirikiana. Huo ni mambo ambayo situkizungumza sisi katika Uislamu kwamba uchumi hatuzungumzi huu. Rudi kwenye pointi kwamba hatuzungumzi huu aliotaja hapa kwamba walaisa iktisadan shuyuia ilhadia لا يحترم اموال الناس اموال هاوشيب ولا هاunchingi mali za watu bali uislamu ni kuja kuhifadhi mali hizi ni harakati ambazo zipo katika uislamu muamala uislamu aligalia hivyo wala yubali wala hawajali bizax bizaxu alayhim wa wala hawajali wa كُلَّ ظُلْمٍ قَاو ضغط وما نا تشدد يعني كويونغش وقت هاجلي ولا يبال ولا اهبالي بالضغط اي تضيق هذا ولا هذا hili haliko huku wala huku kwa maana Uislamu hauko hiliani katika mali za watu bal huwa wasatun baina al-iqti bali Uislamu uko kati ya sampuli hizi wale ambao wanamiliki mali lakini bila kujani kwa kudhulumu watu na hawa ambao wanatangaza kwamba mali siyo za mtu mmoja mfano kama haya بالاسلام كواني كاتينا كاتي وسط بين طريقين طريقين وحق بين الباطن حقك حق نباطن فالغرض عظم المال وغلو في حق حبه بالي ومغاربي الغرض بمعنى ومغاربي واو وكل na wakafanya ghuluu katika kuzipenda hizo mali fi jam'ihi katika kuzikusanya tofauti na muslimu muslimu wanafanya biashara tafuta mali tafuta riziki lakini kwa njia ambazo hawajafanya kwao ghuluu bali wakafanya tawassut si kama waliwafanya watu magharibi hatta jamauhu bikuli kulli mpaka wakazikusanya mali kwa kila njia wasala fihi ma Allahu azza wa jalla na wakafuata yale ambayo ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala washariq minal mulhidin min sufiy Na vile vile watu wa mashariki katika nchi za sufiyate na vile vile katika wapingaji wakapinga na wao wakawafuata tumagaridi wa mansala kasadi lahum na wale ambao wamefuata njia yao lam yahtarimu amwala Hawajazi hawageziishi wala kuzithamini mali zawaja bal ahdhuha bali walizichukua wastahalluha na wakazihalalisha kwao kwa maana mtu aruhusi kukusanya uko na mali wao wakafanya walam yubalu bima faalu fi dhalika wala hawajajali Aa, katika yale ambayo wameyachukua hawakujali bima faalu fi dhalika wa yale ambayo wameyafanya bali istabadu li'ibad bali wakafanya waja watu ambao ni huru kwa ni watumwa hili tukirudi katika shuhudia kwa maana baada ya hapo sasa zikapatikana nchi zile dhaifu na nchi nyonge zikatawala na wakoloni. Sasa mambo ambayo yako tofauti na Uislamu. Uislamu haukuwa hivi. Watu wakafanywa ni watumwa. Pamoja na kuwa na mali na nini wakafanywa kwamba ni watumwa. Wa shu'uba na vile vile makabila yakawa yaniingiziwa nini Tha. E, wa sathadu maana yake ni hasamu ya yani, akasababishio watu wagombane wakatenzwa nguvu na wakaudhiwa hii ndio maana ya wasthadu kwa maana wakaingiziwa kwayo chuki ugomvi mizozi ili wafanyaji kwa usilamu, hiyo muislamu haulingani uchumi la siasa za sasa hiyo muislamu haujalingania kuweza kutanganyisha wala kutanganisha watu kwa hiyo hawakufanya hivyo Uislamu hauko hivi kali hawa hawa hawalifanya haya wakaingiza wakawasababisha watu wakagombana na wakawateza nguvu katika mambo ambayo hata kama wapende wasipende na hili lipo paka sasa hivi nchi ambazo zinaendelea zinaendeshwa na nchi ambazo zimeshaendelea kama nchi zetu hamwezi mkafanya jambo paka wakubwa na wakubwa kubani ukianzisha jambo lazima wafanyaje wakilikataa atakataa wakilikata. huu mfumo huu dio shujaa ambao toka za mazili ulikuwepo hata kama wataita kwa njia ya jina hili taitwa kwa majina mengine lakini nchi ambazo ziko chini lazima ziende hivi lakini Uislamu hauko hivyo kwa tunapozungumza siasa ya Kiislamu hatuzungumzi haya ambayo katika walimwengu wanayofanya wakao wafanya watu ni watumwa eh, hawafanyi jambo mpaka watakewa wana wakubwa na kuwafanya watu watumwa wakafaru billah hawa asili yao kiyuia ilhadia wakamkufuru allah subhanahu wa taala wa na wakakataa dini kiyuia asili yao kwamba wao hawakubali dini yoyote si uislamu wala yeye unasara dini gani wao hawako huko wanachotaka ni uchumi na siasa kuendesha ulimwengu kwa sababu habari ya dini hii kwao haipo wakasema akasema ta'ala wakafaru billah wakamkufuru allah subhanahu wa ta'ala wa li adiyan, na wakazikataa dini waqalu na wakasema la ilahu hakuna mungu hakuna mungu walhayatu mada na uhai huo ambao tunaishi ni mada ni kitu ambacho naacho kimetokea tu Ha? tukisha chakufa basi. Wao natokea kama vile unavyoona uyoga. Ngwe kinyesha unaonekana uyoga, wao ndio wa hamaisha yako hivi kama hakuna ambaye wanaendesha Unavoishi wewe mfumo unaotengeneza, unatengeneza wanadamu mpaka wakafikia hivyo Walha walhayatu maada. Kwani kitu ambacho kinawezekana kwamba kimezuka sio kwamba unaoamini wewe Muislamu kwamba Allah ndiye kakuumba na Allah ndiye anaendesha mambo hilo kwao halipo. ولا هيا فلام يبالو بهذا المال هو كجلي حين ketika man ولم يكثرث باخذه بغير حله ولا حاجا نطب خچقوا مع ولم يكثرث بوسائل العباده والاسم على الاموال haya yote kwamba wao kuziendee na kuzichukua hizo mali hawakuona kwamba ni tabu kuchukua mali za watu kuzimiliki hata kama si halali kwao kwa wanachukua kwa njia ambazo si halali kuchukuliwa kwa wao wala hawakuona tabu katika njia ambazo walizibuni wao na wakaziendesha juu ya kuchukua mali za watu wahayyan wahayl wahail, baina nnas وبينما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع دليل نبي عليه وكجحللشيا وقد ظلم حيلولا بمعنى نكجحللشيا ضد وكواتو وقد ظلم او ظلموهم وقد الظلموا وحيلوله بين الناس الله عليه من الكسب والانتفاع فمعنى وكا tenganisha watu kwa dhulma kati ya vile ambavyo eh, kati ya watu na kati ya vile ambavyo ameviumba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika machumo na katika kule kupata faida waliistifada to min kuduratihim wa min ukulihim na kule wao kupata faida kuendesha ulimwengu na kuwa na uchumi ambao ni mzuri ni kwa sababu tu ya uwezo wao pamoja na akili zao sio kwa Allah hayagemezi kwa Allah ndivyo alivowajenga watu wao au wale ambao wanataka wawe. Kwa hiyo wanatakiwa kwamba waamini kwamba hizi mali hizi na uchumi na faida na kila manufaa ambayo yanapatikana katika mgongo ardhi ni kwa sababu ya machunguo yao na ni kwa sababu ya uwezo wao na ni kwa sababu ya akili ambao wanazo Wama ataahumu llahu minal adawati fala hadha wala hadha na vile ambapo allah subhanahu wa ta'ala amewapa wao allah katika vitendia kazi wao hili halipo huku wala huku yote wanegemeza katika akili zao pa islam tunarudi sasa umekuja katika kuhifadhi mali na vichumo au hifdhul mal wa ktisabihi fi lislam baada kuangalia kukomunizmi au shuuria ilhadia sasa tunarudi je uislamu unasemaje katika kuhifadhi na kuchuma mahali tukumbuke tunazungumza al-amru thalith kubainisha kile ambacho dai anakiungania bado risala hii atazungumzi uchumi tusije tukahama moja kwa moja kwamba kwa mfano huu ambao shekhamu piga apa taala kutaja siasa na uchumi ametofautisha na walimwangu na namna anatakiwa kuwa muislamu magharibi na wale ambao wamethirikana nayo tumetaja mfano kama ile wataja shia na sisi hivyo ili weze kuona kwamba je, hivi Uislamu hakuna uchumi? Je, hakuna siasa ya kisheria katika Uislamu namna ya kutengeneza na kupangilia mambo? Anasema falislamu jaa bihifdhi mali wa ktisabihi bithuruqi البعيدة عن الظلم والغيش والربا وظلم الناس وتعدي عليهم وتعدى عليهم كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي فهو وسط بين النظامين وبين الاقتصادين وبين طريقي الغاشمين Faabaha al-mala wa da'a ilayhi Anasema uislamu uh umekuja kuhifadhi mali dini ya uh uislamu ikuja kuhifadhi mali na uch na -avili vile vile kwa njia ya kisheria. uislamu uh haujakataza uchumi wala kutafuta mali lakini ni kwa njia ambazo ya sheria njia ambayo iko mbali na dhulma na uishi udanganyifu na riba na vile vile kuwadhulumu watu na kuchupa mipaka katika yale ambayo waudhulumu watu katika mali zao juu yao kama lipokuja kuhifadhi au kuheshimu umiliki wa mtu mmoja na vile vile umiliki wa jumuiya kwa hiyo Uislamu haujakataza mtu kashirikiana katika mali vikundi ambavyo ndani yake hakuna riba Hatuzungumzii kundi hili ya sikilizaji ya sakozi ambayo vimeja ndani ya Kilimanjaro. Sema kwamba vikundi watu wasema kwamba mende vikundi ni kopa vipi hatuzungumzii kopa huko. Ninapozungumza kwa maana watu kushirikiana katika nini nifahamu vizuri. Nikasema ustazidi wakatusomesha kwamba ni kopa ni nafaa vikundi na wakaa kina namu tano na kukopesha. Hatuzungumzii huo vya sambuli hiyo. Kwamba Kariba nafumu. Nazungumza kwamba kule watu kushirikiana kumiliki mali kundi la watu au taasisi au mtu peke yake hili kama walivyokataa hawa shujaa wao walikataa moja kwa moja kwamba mali ni ya umma zamani kwa mfano kwamba zamani hapa kwa miaka iliyopita hapa paka si tabana ngapi maduka ya ujamaa kizani kama yapo paka sasa hivi kama kuna duka kwamba ile la kijiji duka itu duka lanini, la nini la ujamaa haya yale kwepo zikija bidhaa kwa waheshimiwa kwanza zikibaki basi na wale wengine wanafuata kwa maana mpaka watu wakayua hawajui sukari jua eh? sukari nasema nikunywa na maji usi. chai aje yoni sio kuna chai sehemu basi imeandaliwa watu wanagombania kipindi hicho yuma hapo sio miaka mingi tunagombania nini chai kitu adimu we hauna hadhi itendaje dukani kununua bidhaa kama hizi sasa uislamu hauko hichi nasema kama uislamu hauko kwa maana kumilikisha mtu mmoja kwa mmoja kama eh, uislamu ukaja kuheshimu kumiliki umiliki wa mtu mmoja au kundi ukawa kati ya nidhamu mbili zile ambazo za magharibi zungumza na wale ambao katika nchi za soviet Shuyuhi na mfano wake na vile vile ukawa uko kati ya chumi wasafili mbili katika njia mbili ambazo alghashimin alghashimin kesema kwamba ni nini ni kule kuwanyongesha watu au kuadhalumu faabaha almala wadaa ila islam kahalalisha mali na vile vile kulingania eh, kuelekeza kwayo ودعانا كلهذا الاسلام الى اكتساب الحجما بتاريخ الحبيه ان الحكيمه كنيهه التي من غير ايشغال كاسبتي عن ساعه الله ورسوله واداء ما اوجب الله عليه اسلام ukawa umemruhusu mtu kuchuma mali kwa njia nzuri sio njia ambayo itamshughulisha na yeye kuchuma mali tu ukamshughulisha kunako anithaa'ati Allah kumti Allah subhanahu wa ta'ala na ukamshughulisha na kumti Mtume صلى الله عليه وسلم na vile vile wa an adai ma aujab Allahu alayhi na ukamshughulisha na kutekeleza yale ambayo ameyajibisha Allah subhanahu wa ta'ala yake. Kwa hiyo haya ndiye ambayo umelingania Uislamu. Pasina kumshughulisha mtu na kule ku yani Muislamu hashulishwi na kuchuma mali. Kunako jambo la kumti nani Allah subhanahu wa ta'ala kumti Mtume صلى Allahu عليه وسلم na kutekeleza yale ambayo amemwajibishia Allah juu yake. Walihaza na kwa hivyo akasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ayyuha alladhina amanu la ta'kuloo amwalanakum bainakum bil enyi ayyi bi'amini msile mali zenu bainakum kwa batili kwa maana kwa dhulma mahali unachukua kwa haki huu ndio uislamu mahali ukipata kuna mipaka yake utachuma vipi mali yako hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anataja katika jambo la din katika mambo ambayo hata sogeza unyayo mja siku ya kiyama mpaka aulizwe kuna mambo manne anataja kuna kwa jambo la elimu yake na vile vile wa an malihi ataulizwa mtu kuna kwa mali yake ameichuma vipi na ametumia vipi wewe tusitumie vile vile mali katika baadhi kwa sababu gani Uislamu katika zile dharuria tuna moja katika hawa vile vile ni hifdhu mali kuhifadhi mali utaulizwa unge usilame mpaka mali uliokuwa nayo vile vile utaulizwa na namna ukitumia umetumiaje huo usilame katika zile za dharuria zile 5 katika sheria na jambo la kuhifadhi mali lipo kwa maana Allah akakataza kutumia mali kwa njia za batil sio hivyo tu و الاسلام ها يجرحسو mtu kumdhulum mwanzake haki yake wala damu yake wala uchukue haki yake pasi na haki umekataza uislamu tume sallallahu alayhi wasallam hitaja katika hadithi hii ambayo aharajahu al-Imam Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu hitaja al-Imam fi kitabi al والأداب باب تحريم الظلم لمسلم واهتقاري 6 حديثه المحتاجه 2564 و هو الاسلام امكتاز الظلم امكتاز قم ظلمت امتاز صلى الله عليه وسلم كما اللي طاجي هب الشجيده النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلمين على المسلم حرام دموه وماله وعرضه كلا مسلم جوه يا مسلم دمك حرام ومالك ومواغه دم المسلم حرام وماله ناخذك مالي ياك ني حرام وعرضه نابيله هشيمه ياك كوجيه حديك hili lao ni haramu ndio ile ya ayyuhallazina amanu la taakulu amwaalakum bil baynaikum bil haram kataja hivo mtume sallallahu alaihi wasallam bali katika hija yake mtume sallallahu alaihi wasallam hajjatul wadaa katika hadithi ambayo akipokea alimamu bukhar na imamu muslim min hadithi ya ibn abdillah radhiyallahu anhu أي رضي الله تعالى عنهما حديثي امباي امبوكيا الامام البخاري في كتاب العلم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربي مبلغ اوع ربع مبلغ اوع من السا من سامع حديثي 727 منسفي كتاب الحج باب حجه النبي صلى الله عليه وسلم Namba hadithi 1218 Mtume صلى الله wa وسلم ameingi katika aliyazungumza siku hiyo katika Hajjatul Wadae ametaja mambo mengi Mtume صلى Alaihi wa وسلم Miongoni mwa hayo akazungumza jambo la mali kwa sababu Uislamu umeja kuhifadhi mali kuangalia uchumi namna gani watu wataishi katika ulimwengu wao أكوامبياء صلى الله عليه وسلم على إن دماءكم وأموالكم وعراضكم عليكم يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وهو صلى الله عليه وسلم katika siku adhim ambao ulimwengu wote umehudhuria wamekuwa pamoja kwa maana hili litaenea katika limwangu wote huyo akazungumza haya mtume sallallahu alaihi ala juweni, inna dimaakum haqiqa dam zenu kwa maana kupigana kuana hili ni haramu ni haramu kwenu waamwaala kuna vile vile mali zenu na vile vile mali zenu ukichukua mali ya mwenzako kwa dhulma ni haramu jambo hili kumjiana vile vile asalamu alaykum haya yote kasabani haram, ha, haram. tumi sallallahu alayhi wasallam kama ilivyo haramu katika siku yenu hii ya leo katika mwezi huu mwezi wenu huu vile vile katika mji wenu huu ali yazungumza haya Mtume sallallahu alaihi wasallam hii ni katika hifdhul mal wa qsabihi hifadhi mali na namna kwa chuma ni haramu kuchukua mali ya mwenzako pasipo haki huko uislamu na mlinganiaji ali ngani haya wasikwambie mtu kwamba wa uislamu hauangalii masla uchungu angalia lakini kwa misingiti wa kala alaihi salatu wasallam angalia anavoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam kusiana na jambo la uchumi mtu ajibidishe afanye kazi atengeneze maisha yake eh si ungeonyesha akasema mtume elima nini maiti eh kumbe we ni muvivu kafie kefori uko mtume alifanya ulezi maulizi ali, ali. kumbe ni nani muvivu nasema kwamba mi siweze kuizika nigu yangu tembea niko fanya kazi tume sallallahu alayhi wasallam akasema la ayakhudh la ayakhudha ahadukum hablahu fayatiyabi huz mat al-hatab ala dhahrihi fayabi'aha biha wajihahu Khairu llahu bin ayyasil nasa a'tahu aw bana'uhu Amataja mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii hadithi ambayo kaipokea Imam Bukhari na Imam Muslim min hadithi Abi Uraira radhiyallahu ta'ala anhu ahrajahu al fi kitabu zaka babu istifaf anil mas'ala nango ambao wa kudhiia kunako kuomba namba ya hadithi kwa buhari 1471 na kwa imamu muslim namba ya hadithi katika kitabu zaka babu karahiyatul mas'alatu linnas nango ambao anaonyesha ukaraha wa kuomba watu namba ya hadithi alfu moja na sabini na 42 wao wameweka aima mlango huu sababu watu hapendi kuomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala Allah anataka muombe sio watu mtu tamuomba leo na kesho basi anachukia eh sikilizio mtu akizidi kwa sababu apiga nini pigwa kirumu kumbe huyu ni msamiyati ambaye unatunapumika allahu rasulullah alayhi wasallam akasema kwamba kuchukua mmoja wenu kamba akaleta mzigo kwa maana akaenda porini akakata kuni akafunga akaweka katika mgongo wake akabeba yani kuni hizo akaenda ukatakuni baada ya kukata akazifunga akaziweka mgoni mwake kuanza kuziuza nasema fa ya bi'aha ili aweze kupata riziki Allah subhanahu wa ta'ala kwa hilo kutokana e, uso wake ni bora zaidi kwake kwa, kwa maana ili Allah fanyaye fa faya Allahu biha wajh Allah subhanahu wa ta'ala kwa hicho kitendo uso wake kwa hicho kwa maana Allah ta kumfanya vile vile akafanyaje akatasheleka akatasheleka na akafata riziki yake halali nasema khairu lahu hicho kitendo ja wewe kwenda ukatakunoka leto kauza eh hichi ni bora lao kwake min ayas alannasa kuliko kuomba watu atawu watampa hichi ni bora kwake khairullah ni bora kwake min ayas alannasa kuliko kuomba watu atawu wampe au manaou, manao imawombe au amnyinyi. Na ndivyo alivyo watu. Kimwomba mtu leo, kesho kesho kutwa basi tayari na kusema, Kama rafiki yako basi mapenzi yanaanza kupungua. Anayeombwa na hachoki kuombwa na kuombwa ni Allah subhanahu wa ana. Una nguvu, una uwezo kufanya biashara yako, kufanya shughuli zako. Ngwe aliyeweza kulima, tafuta shamba kama unafanya biashara na biashara unaweza kufanya hichi ni bora kwako ukatashekanaka Ukaingia, mbugandi, ukalima mahindi yako, wadini yako, walima pamba, walima dengu, alimechota vacho anaweza kufanya fanya hichi ni bora kwako kuliko kaomba watu wakupe, wakusimange au wakunyemee uhuzunike طهم صلى الله عليه وسلم في حديث امباهرهه الامام احمد من حديث رافي بن حديج ketika musnad imam ahmad juz 1 hadis ya nomor 141 anasema wasila sallallahu alaihi wasallam ayul kasab atiyab ni kipi au ni lipi chumo ambalo ni nzuri? Faqala sallallahu alayhi wasallam Mtume alipoulizwa kwamba ni chumo lipi ambalo ni nzuri? Akataja sallallahu wa wasallam, "Asema amalu rajul bi yadihi." Kazi ya mtu ambaye anaifanya kwa mkono wake akapata riziki hiyo ni chumo ambacho ni bora kwake. Wa kullu bai'un mabrur na kila biashara ambayo ni mabrur yenye kukubalika kwa maanya biashara ambayo ni halali hii ni bora kufanya hivyo hani maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam amalu rajuli Biyadihi kazi ambaye ataifanya mtu kwa mkono wake hiyo ni kazi bora na chumo lake ambalo ni bora بَاعَ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ نَاكِلاَ بِشَرعٍ أَمْباؤُهُ نِحَالٍ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَمِسَيْمَ مَطْمِعُ وَاللَّهُ جِيَكِ سَلَامٌ فِي حَدِيثٍ أَمَّا خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْبَدٍ بِكَرْبِ في كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابِ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ Hadithi ambayo amepokea Al-Imam Bukhari na akaisimulia Miqdad ibn Maadi akitaja Al-Imam Bukhari kwenye kitabu al mlango chumo la mtu e, na kazi yake kwa mkono wake hadithi 2072 as asema alayhi wa wasalam Ma akala ahadun taaman qatun khayrul khayran min ayya akula min amali yadihi fa inna nabiyallahi dauda alayhi salam kana ya'kulu min amali yadihi de mwisallallahu alayhi wasallam kizungumza weno haya ak akisema kwamba hato kula mtu aya mtu yeyote yani hatakula yeyote chakula ambacho kamwe chakula ambacho ni bora kwake kuliko kile ambacho atakula mtu eh chakula au alichotumwa kwa mkono wake hicho ndio bora zaidi ma akala ahadun hatokula yeyote twaaman katun, khaira chakula ambacho ni bora kama min kuliko kile ambacho ayyakulaminni amali yadihi ambacho anakula mtu kwa mkono yake kwa maana kwa kazi aliyoifanya kwa mkono wake kupata rizki hicho ni bora zaidi wa inna annabiyallahi daud hakika nabii wa allah daudi alayhi salam kana yaakul minni amali yadihi alikuwa anakula kwa kazi ya mkono wake. Alikuwa nani Daudi Aleyhissalam? Naam. Kazi yake alikuwa kazi gani? Naam. Nani? najjar ni nani? Naam. Salamana au alikuwa kwa fahimu? Muhuzi ni nani? kwenye sawa kwa hiyo ala kule hali kwamba mtu ale kwa kazi anayoiweza wala hakuna kuona kwamba chakwaje ni shekhe intalimaje sana eh shekhe baje, kuni au tafanyaje biashara fanya biashara unaweza kuifanya fanya kile ambacho unaweza kusimamia sababu hii ni kazi unaifanya kwa mikono yako hutaki kulima, tengeneza mazingira. Kama mkulima, na hutaki kulima, tengeneza mazingira. Kama mtaji kimeshangua, unaona lima kwa simu tu. Siteni huku pande huu, Paneli zetu huku, pande mahindi huku karanga, karanga. Nitakuja kesho kutu. Hinapeleka pesa. unalima ndi watu wanaishi mara nyingine wako huko yuko mjini kila siku na huyo siku mbili mwisho wa mwezi ana mwisho wa dengo mbili kwa kuuza kuvuna dengu wapi watu ya kuona kilimo analima kwa hiyo ah mwingine ana biashara kuna watu na biashara wao kwa simu, yuko tu ana watu yuko na huyu yuko na mwingine yaona maamlo naingia tu tungeuza mpetikana hichi hapa maisha yanaenda kwa hiyo wao si kaaya kwamba inamwomba tu Allah peke yake muombe Allah kukupa sababu ndivyo yanavyokuwa uchumi katika Uislamu kwa haya ambayo ameeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba siasa na iktisadi katika Uislamu hajangwi ambalo hali yakatazwa lakini miyale ambayo Uislamu unafanya yasimshughulishe mtu paka akashindwa kutekeleza haki za Allah usishughulishe vile vile mpaka wakaacha waka kutekeleza maelekezo ya Mtume صلى alaihi عليه وسلم na kuna watu wameingia sasa mpaka wakashudishwa wakashindwa kufanya ibada wakashindwa kusoma dini yao wakashindwa kusali salat za jamaa kwa sababu ya dunia huko sasa utakosea rudi katika yale ambayo ameeleza Mtume صلى الله عليه وسلم sahaba walikuwa wafanya biashara walikuwa wakulima wengine wengine wafugaji kila mmoja anafanya kile anachokifanya lima damu, kwamba apate riziki yake ya halali na asishughulishwe na nini na biashara mpaka kasahau dini akasahau kumcha Allah akakosa kwa bado na mengineayo katika mambo ambayo yafanya katika dini yake. Kwa hiyo hili ni jambo muhimu na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akatolea mfano kwa Nabii Allah Daudi alaihi sadam alikuwa anakula kwa kazi ya mikono yake. Anashughulika kwa kazi ya mikono yake na pata rizki wepa riziki yako ya halali, kujaliwa, waweza kufanya jambo lingine kufanya, ili na kula bado haujajaliwa kujenga kwako kufunua gari kunomba sikeli, ridika na kilewa inapatikana, usiwe na tamaa ukaishia kuomba omba wapo kisha atakuzalilisha na atakuzungumza vibaya kwa hiyo fanya kazi ambazo waweza kuzifanya uhifadhi heshima yako ule riziki ya halali hizi za watu mara nyingine za riba mara wengine ya utapeli huyo kazi bora ile ambayo unaifanya kwa mkono wako najua kabisa hii ni halali yangu we mkulima kulima wewe mwalimu fanya kazi na biashara hizo ni kazi za mkono wako naam sahadha yubayinu lana anna an alislami fi al hii inaonyesha kwamba nidhamu niislamu katika mali nasema hili ambayo tumeyazungumza katika maneno haya kutoka sallallahu alaihi wasallam na baada ya kuangalia wa magharibi na watu wa sidihi sala kubwa katika kuthamini na kukibilia mali na kufanyisha mali mengineyo. Na kwa dhulma na mengineayo nasema hili inabainisha kwetu kwamba auweka wazi kwetu sisi kwamba nidhamu ya uislamu katika mali ni ya kati na kati la ma'a ra's al-mal wal ghasim min al-gharad wa si kule ambayo katika kubiki mali kwa watu kwa dhulma au kwa wengine kama walivyotoka magharibi na wafuasi wao wala maa al-mulhidin wala kama vile waliofanya hawa komunism ambao ni na ambao wa fingaji wanae waliochuka mipaka katika mali alladhina sabahu al waharamuha wa haramuhu ahlahu wa ambao kazihalalisha mali e, wakajihalalishia wa mali na wakaharamishia hawusika wa mali hizo walam yubalu bihim wala kujali kwao wastaddu shu'uba wa qadawu alayha na wakawafanya watumwa mataifa. Ya mataifa akawa chini yao yakafanya watumwa mataifa. Insha Allah mataifa na wakayahukumu wao, wakayapangia. Kuna nchi ambazo kama linapostaje kwamba nchi ambazo zinaendelea, kuna baadhi ya vitu nchi fulani haziruhusi kumiliki. unapangiwa paka na hizo dola zenu pesa zenu kama unapangiwa kama mtumezi yango hichi hivi da pesa za hiyo hiyo juu za kile zile kadha mambo ya uchumi hayo. Wao wakawafanya ni watumwa na wakahukumi wao wastahallu ma harramallahu minha na wakahalalisha wa yale ambayo ameharamisha kwao Allah subhanahu wa ta'ala riba eh? Hata hivyo halal kwa walimwenu. Na hili Allah akalihalalisha. Ahallallahu allahu baya harrama riba Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara kalamisha riba wao akahalalisha riba fhalaka an taksiba lima wa tatnabahu biturbiturqi ash-shar'iyyah ni kwako ya kumuislamu kuchunga mali na kuzitafuta kwake kwa njia ya aula bimali na wewe una haki zaidi katika mali yako wa bi katika chomo lako bi tariqati Allah wa abaha jalla wa ala kwa njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiiweka njia hiyo ni sheria na kaihalalisha Allah subhanahu wata'ala. ta'ala ni sehemu ambayo tulikuwa katika nini kuzungumzia muamala katika Uislamu wale muamalat Uislamu vile vile katika muamala na tukaingia katika uchumi na siasa Aendelea rahimahullahu ta'ala asema wal al ukhuwatul wa wajibatih akundugu wa kiimani wajibu wake ni katika masala ambayo tumeyakuta kwamba vile vile Uislamu unalingania katika undugu siye kuimarisha eh, ku, undugu na zile sababu ambazo zinaweza zikavunja undugu Uislamu uzikemea na kuzikataza walislamu ayd'u ila al ila al-imaniyah wa ila nus'hilillahi wa li'ibadihi wa ila ihtiramil muslimil akhihi لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانه ولا غير ذلك من الاخلاق الضميمه اسلام بليله ونلغانيه ketika undugu wa keimani islam walngania ketika undugu wa islam na ketika kunasihana kwa allah na kwa aja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kuheshimiana Uislamu kumheshimu ndugu yake Muislamu hak bila kuwa na vifundo wala husuda, wala gishudanganyifu wala khiana Uislamu unakataza haya ili kulinda na kuhifadhi kondugu kwa Kiislamu kwa sababu ni kitu cha thamani. Wala vinginevyo katika haya ambao ni katika tabia ad tabia mbaya. Yote hayo Uislamu unyakataza. Unatengeneza undugu ambao ni imara. Kama alipotaja Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna ba'dhuhum Al aya Allah subhanahu wa ta'ala taja wanaume na umini hike baadhi yao ni yao ni vipenzi baina yao kwa maana umini wanapendana baadhi yao wananusuliana wanasaidiana baadhi yao waqala jalla wa'ala innamal mu'minuna ikhwa hakika sio viginevyo waislamu ni ndugu wao ndugu huu ili uweze kuwa imara na uweze kudumu na watu waweze kupendana lilla lazima mambo yafuatayo waepuke. Miongoni mwa hayo ni haya ambavyo ataja Mtume sallallahu wa wasallam katika hadithi ya Umar hadithi ambayo imetolewa au Imam Al-Bukhari katika kitabu Al-Madhalim babu la yadhlimu muslim limuslim, limuslim. رقم 2442 نا ابن مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم رقم حديث 2580 وقال النبي عليه الصلاه والسلام المسلم اخو المسلم اسلام من دغ yake المسلم لا يظلمه اصل ظلم ولا يحقره ولا ازدره ولا يخذله ولا يسيئك يسيئك بنصروه سبabu ni ndugu yake wayo fal hadith hadithihi ambaye ni kipande tumetaja hapa sema al fal muslimu akhul muslim yajib alayhi ihtiram muslim ni ndugu yake muslim ني واجبو ديي yake kumheshimu waadam ehitqarihi na taswepo kumdharau wayajib alayhi insafi isafuhu wa iqaa'uhu haqqahu na ni wajib ji yake kumfanyia insafi sawa na vile vile kumpa haki yake asimdulum ampe haki yake inayostahiki من كل الوجوه التي شرعها الله عز وجل ketika كلا جيا الذي اميئك أم الشريعه الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم نامسمى اسم الله دي yake salam ketika حديثه الذي خرجه البخاري في كتاب الصلاه باب تشبيكه الاصابع في المسجد وغيره نعم الحديث رقم 11 ونموذج ومسلم في كتاب البر والصلة باب تهارهم المؤمنين وتعاطسهم وتعاذ ذيهم رقم 5585 انا اسمعت رسول الله عليه وسلم المؤمن lil mu'min kalbun yan yashuddu ba'dha ba'dha tume sallallahu Allahu wa sallam taja mu'min kwa mu'mini ni kama jengo yani mu'mini ni kama jengo jengo hili ambao latiana nguvu baadhi yao kwa baadhi nyingine jengo likamilike kuna kokoto kuna nondo kuna mchanga kuna simenti kuna kadha, kuna kadha, iwe jengo. Huo ndivyo unapotakikana ndugu huu wa Kiislamu. Bali Mtume sallallahu wa wasallam akataja katika haya akasema katika hadithi hii ambayo ameitoa na pokea Abu Daud kwenye kitabu liadab babu fin nasihat wal khayaat. Anasema rahimahullahu katika hadithi hii kitabu -namba, mienbili, wa salam, mir akhihi, -mu'min. mumini, nikio, ya namba 14272 nasema mtume عليه الصلاه والسلام alimu'min mir'atu akhihi alim'min mu'mini ni kio cha ndugu yake mu'min kwa hiyo hu ndugu ambao nalinganiwa na uislamu fanta ya akhi mir'at ni asika ewe ndugu ko mwenzako cha mwanzo wa anta nabinatu minalladhi nabina'i na wewe tofali katika matofali aladhi qama alayhi bianu ambayo matofali hilo wewe ni matofali ambayo unasimama juu yake inasimama juu yake jengo la undugu alimaniya undugu wa kisinam fa nche Allah subhanahu wa ta'ala fi haqqi akheka katika haki ya ndugu yako wa'rif haqqahu wa 'amiluhu nafham haqi yake kwako na uifanyie mzii muamala mzuri bil haqqi na nushhi lanasaaha wasidqi na vile vile ukweli wewe hiyo utakomea hapo Allah akitufikisha utakuja kuendelea ukamilisha Kipengele hiki cha undugu wa Uislamu. Kwa so, hili hivi jambo ambalo anatakiwa afahamu mlinganiaji, alingalie katika haya ambayo yanajenga na kuimarisha na kudumisha undugu wa Kiislamu. Undugu wa Kiimani na vile vile yale ambao tunazungumza kusiana na maisha ya kila siku, Muislamu anatakiwa aishi kama alivyoelekeza Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam. Islam haujarahimisha kuuza wala kununua wala Islam wa haujarahimisha mtu kufanya kazi nakiniachunge yale ambayo tumeyajua tumeyaeleza katika masala ya, ya, chuk, ya mas wa siasa hayo ndiyo ambayo Allah kwa kutafikisha uyasoma kwa ndio subhanakallahumma bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. جزاكم الله خيرا